Calla, acompleja el deure que està escrit, esmicolar inventaris de paraules, custodiar-ne síl·labes a les dents, fer-ne creus, nusos, còpies dolces a l'alè que les esfulla amb les parpelles entreobertes. Animals dòcils a la mà, et rogeguen aquelles llavors xuclades per la terra mai florides, et devoren la punta de les ungles i les comes, les lletres, maniobren mandíbules més lentes engronant el vers. Vigila, com més s'afina, més frameix la matèria rugosa del text.